pojedine fitne, koje će se desiti predsugnjina. To je fitnetul ahlas, smutnja ahlasa, smutnja sarra i smutnja duhejma. Tu smo stali. A Ahmed, Hakim, Abu Dawud i drugi, bideže od Abdullah ibn Omera, radi Allahu ta'ala anuhuma, da rekao, Kunna inda rasuli Allahi ku'uden, sjedili smo kod Allaho poslanika, alaihi فَدَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْثَرَ فِي دِكْرِهَا Pa je počeo da spominje smutnje. I mnogo ih spominjao i pojašnjao Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Hatta دَكَرَ فِتْنَةَ الْأَحْلَاسِ Sve dok nije spominuo fitnu ahlasa, smutnju ahlasa. Ova riječ ahlas, malo smo prošli puta spominuli, je množina. Riječ u množini dolazi od riječi hiles. Hiles u arapskom jeziku ima značenje prostirke koja se stavlja ispod deve ili ispod sedlja, sedla konja i ta prostirka se nikada ne skida. Skida se sedlo sa devesa konja, međutim ta prostirka se ne, ne skida. Ona je non stop, dakle, na toj jahalici. Pa iz toga zaključuju islamski učenjaci da će ta fitna, dakle svakoga obuhvatiti, neće dakle nikoga mimojići. Također ima značenje mračne noći, pa Al-Khattabi, rahimahullahu ta'ala, u svome vrijednom dijelu ma'animu Sunen, kaže ova smutnja, fitna, nazvana je ahlasom zbog svoje dužine i dugotrajnosti nikoga neće mimojići ili zbog svoga mračila svojih tmina. Fa qavle qailun pa je jedan od prisutnih upitao wa ma fitnetu a kakva je to smutnja ahlasa? Pa je Allah u alihi salatu salam rekao "He je harabun. Ta smutnja fitna je herb., Dakle ona ha. Što mi kažemo kao naše ha. Harabun. To je smutnja u kojoj će ljudi bježati jedni od drugih. Zbog, nja, zbog neprijateljstva, zbog mržnje, zbog sukobljavene. Ljudi će izbjegavati bježati jedni od drugih. Wa harabun. Hi je harabun. harabun wa harabun. Ovdje ha. Harabun. Dakle, her, tamo je bilo Harabon Harabon, to je i Ta smutnja je hareb, to je smutnja u kojoj će se tuđi imetak, tuđa porodica, tuđa djeca, tuđa čast uzimati bespravno. Kada se desi ta fitna smutnja, neće se više glati na svijetost ili muslimana. Thume, fitnetu sara. Zatim, nakon te fitne, nakon te smutnje, nastupit fitna smutnja sara. Ova se sara dolazi od riječi surur, dakle ono što čovjeka radoje, što obraduje, jel i ljude, dakle u kojoj ljudi, to je smutnja, u ljudi biti obradovani zdravljem, blagostanjem, završetkom tegoba i nedaća, lijepim, ugodnim životom. Zašto se onda ovo smatra fitnom, smutnjom, kad ljudi lijepo, udobno žive u blagostanju, pored svojih ponovog porodica, žena, djece, sa imetkom, Zove se fitnom, smutnjom, zato što će ljudi uslijed takvog izobilja, takvog bogatstva, ugodnog, lagodnog života zaboraviti na Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa, pa se zbog toga smatra smutnjom i zbog toga se također još naziva sara, jer će time biti obradovani nevjernici. Kada vide muslimani kako su zaboravili na Allaha subhanahu wa ta'ala zbog lijepog, ugodnog života, bogatstva, oni će se obradovati time neprijatelji islama. Kaže Allahov poslanik Aliho Selodcem da je: "Dehanuha min tahti qadami rajul min ahli bayti." Ona će odpočeti, krenuti poput prašine, izdiknuti se poput prašine kao što se diže ispod nogu ispod stopala čovjeka iz moje porodice. Ahli bayti izmog da će mog porijekla, taj čovjek će biti iz mog porijekla. On će pokrenuti prvi postaknuti dakle tu fitnu ili će on dakle imati tu stvar može dakle da je zaustavi može da je suzbije jazumu annahu minni tvrdiče da je on od mene tvrdiče da je on od mene kaže Allahov poslanik alejhi salallahu alejhi seminni ali on nije od mene jer da je od mene taj je iz moga porijekla da je... ovde se ne misli samo na porijeklo nego se misli da je on moj sledbenik ora iseminni znači to je brojne hadise gdje Allah poslanika Alihi kaže k'o radi tako i tako li se mi ni. Mene se Ko se okreni od moga sunneta kada pojašnjava, jeli kada spodina shabi radi Allah međus me in došli pa je jedan rekao ja se nikako neću ženiti ženama ha? pa je drugi rekao ja neću nikako jeli, spavati, klanjaću drugi je rekao ja ću nonstop posti pa je Allah poslanika Alihi se na sa namimber se na namimber i rekao zar ljudi govore tako i tako a ja sam onaj koji i posti i iftar ja sam onaj koji klanja i spava ja sam onaj koji se ženi ženama fa men radhi ban onaj koji se okrene od moga sunneta taj nije od mene šta nije od mene nije iz moga porijetla ne dobiva se tek tako je li porijetlo Allahov poslanika alejsel selam več nije od mojih sledbenika pa i ovde kaže yes pro mu on će tvrditi da je od mene da je od mojih iskrenih sledbenika falesa minni ali on nije od mene da je od mojih iskrenih sledbenika kako da postiče i širi fitnu među ljudima kako da širi smotnju smotnju među ljudima. I suodno i slično ovome nalazimo riječi Allaha subhanahu wa taala u suri Hud kada kaže Allah subhanahu wa taala obraćajući se Nuhu innahu laysa min ahlika on nije od tebe jer on čini loša djela. Sin koji nije htio da se odazove Nuhu kaže Allah subhanahu wa taala on nije od tebe Nije s tvojej poroci, od tebe, zato što čini loša djela. Pa tako je ovaj, kaže Allah uposlanika alihi sallatu sallam, volej se minni, on nije od mene, zašto? Zato, zato što čini loše djelo. Kaže dalje Allah uposlanika alihi sallatu sallam, innama awliyja'i al-muttaqun, doista moji prijatelji, moji štićenici, jesu ja samo bogopojasni vjelnici. Ne mogu moji prijatelji biti svakakvi ljudi. Zatim kaže, nakon toga, nakon te fitne, thumme jastalihu nasu ala rajul, Zatim će se ljudi okupiti oko jednog čovjeka, keverikin ala dil'in, čije će stanje biti poput, Arapi kažu, primjer navode, poput bedra, poput kuka na, na rebru. Kuk koji je velik ne može da ostane, jeli, ne može da mnogo dugo stoji na šiljatom rebru. Brzo spada. Dakle, ovaj primjer koriste kada žele da ukažu na nečije stanje koje nije čvrsto, koje dakle nije stabilno. Ovaj primjer koristi. Pa kaže to jest to ovaj čovjek oko kojih se ljudi okupe, davaćemo prisegu, neće biti dostojan toga položaja zbog svoga neznanja, slabog razumijevanja i pomanjkanja blagosti, stoga neće imati svijetlu budućnost. Kao kaže komentator, e budeo da sunena budeo da ona olma budeo. Suma fitnetu duhayma. Zatim nakon toga će nastupiti fitna smutnja duhejma, odnosno crna, tamna, mračna, smutnja la tadaw ahadan min hadhihi al ummati illa latamathu latma neć ostaviti nikoga iz ovoga umeta da ga neće šamarati odnosno da neće ostaviti svoj trag na njega niko iz ovoga umeta Allahov poslanika alihi selam neće sačuvati se nji fe iza in qaddat pakada neko kaže neko pomisli da je završena tamadet au tamadet ponovo će se pojaviti razvijati ukorijeniti učvrstiti sve dok ne dostigne vrhunac u potpunosti ponovo dakle ne počinja marat sve, sve ljude. Yus u toj fitni yus bihu rajulu fiha mu'mina, u toj fitni će čovjek osvanuti kao vjernik wa yumsiki kafira osvanuti, omaknuti za kao nevjernik kaže komentator sunena Ebu Davuda, kaže osvanuće kao vjernik zato što će smatrati krv, život, čast i metak svog brata svetim. A osvanuće kao nevjernik zato što će smatrati biti ubijeđen, tvrditi da je krv, čast i metak njegovog brata dozvoljen. Osvanuće kao vjernik što je na onome na, na čemu je islam, na čemu je hak smatrat će krv, čast i metak svoga brata svetim. Omrknuti, zanočiti zato što će smatrati halalom dozvoljenim krv, čast i metak svoga brata hatta yasiru an ila fustatayn sve dok se ljudi ne podijele u dva tabora dvije skupine dva mjesta dva grada odvoje se ljudi svi ljudi fustatun fustatu imanin la nifaqata fihi fustat dakle tabor skupinu, mjesto ispravnije dakle znači da je to mjesto imana u kojem ne biti ni malo nifaka dakle sedbenici koji će se nalaziti u tom mjestu će biti Dakle, mu'mini, čisti mu'mini. la nifaq fihi, wa ma dowro poznato isto v sir, kao što moji komentari su spominali ove primjere kada dođe odrečna rečenica u njoj dakle, kaže riječ neodređena da ima opcije značenje la nifaq fihi, da dakle, to je odrečna i takođe neodređena reč nifaq neodređan, nije došlo la nifaq fihi, već je došlo la nifaq fihi, neće biti ni malo nikakvog nifaka lice mjerstva niti u bježenju niti u djelima Njihovo ubeđenje bit će čisto od svake primjesije licemjerstva i također njihova djela će biti iskreno. Djela iskrenih vjernika. وَفُسْطَاطُ نِفَاقْ Drugi fostat. druga dakle skupina, ili drugo mjesto nifaqa, licemjerstva, لَا إِمَانَ فِيهِ u kojem neće biti nikakvog, malo imana, niti one osnove, niti onog potpunog imana. Neće biti. Kaže Allahovo poslanik Alihi srlacom na kraju فَاِدَا كَانَ دَالِكَ Čekaju Dževal od njegove ili od sutra. Pak kada nastupi takvo stanje kada se desi ta podjela na jasne vjernike jasne nevjernike munafike, onda očekuj pojavu Dževala tog dana ili sutra. Očekuj da će u tome danu pojaviti Dževal ili sutra. Pa koristi iz ovoga hadisa. Dakle, veličanstvenog hadisa ne bi trebalo da nam prođe tek tako. Koristi iz ovoga hadisa. Na smutnje treba ukazivati, pojašnjavati što god je moguće detaljno. Kao što je Allah, poslanik Alihi s.a.v. u ovom hadisu, Abdullaha ibn Umera, mnogo spominjao i pojašnjavao dakle, ove smutnje. Jer kada nastupe smutnje, ljudi neće imati kad vrijeme da se poduče, biće smeteni, bit će zbunjeni. Kada nastupe smutnje, narušto dugotrajni, dakle koje će dugo vladati, koje će biti tamne, mračne, ljudi neće gledati na svijet od drugih ljudi njihov život, njihov imetak, njihovu porodicu. Zato je na nama da se Allaho i robovi pripremimo sa ibadetom, pripremimo sa znanjem, nebili bi li nam Allah s.w.t. sutra, ako i doživimo takve jeli smutnje, tim znanjem i tim ibadetom osvijetljio put pravednosti, umjerenosti, čvrstine i postojanosti. Iz hadisa zaključujemo da nisu samo tegobe, teškoće, problemi, fitne, smutnje, veći tekako zna biti smutnja, iskušenje i udoban, lagodan život, blagostanje. Kao što Allahu u poslanika, aliih i sallat sam spomniu, fitna, thumme fitnetu sara, zatim će nastupiti ova fitna, sara, fitna, smutnja, blagostanja. I kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَبُلُوكُمْ بِشْرِّ وَلْخَيْرِ فِتْنَةِ I zasigurno će vas iskušavati stavljati na ispit i dobrim i zlim, i zlim i dobrim. Ibn Abbas, radijelallahu ta'ala nuhuma, u komentaru kaže, misli se na blagostanje i te gobu, a oba dvoje belaj. Oba dvoje belaj. u blagostanju, zaboravi na Allaha s.a. Zatim, oni koji pozivaju, njihovo oni koji nas pozivaju, tvrde, došte, slušajte, ovako, onako, njihov izgled, njihovo porijeklo, njihove slatke lije, riječi i ostalo, ništa nas od toga ne privlači. Njihov izgled, njihovo porijeklo, rodoslov, lijepe, slatke riječi, ništa nas od toga ne privlači. Privlači nas jedino istina. Istinite riječi kojima se želi istina. Istinite riječi kojima se želi istina. To je ono što nas privlači čemu se odazivamo. Istinite riječi u na Kitabu i na sunnetu, tome se odazivamo. Dobro vam je poznato pravilo je sunneta al džemata koje dobro ga je, pridržavajući se tog pravila al-haqqu la yurafu bir-rijal lakinan rijal yurafun bil-haq istina se ne prepoznaje po ljudima već se ljudi prepoznaju po istine. Ha, istina se ne prepoznaje po ljudima došao Ovalionaj magister, doktor Ovalionaj što god kaže istine ne naručujem onaj koji govori istinom mi svjedočimo za njega da je dobar čovjek dobro dakle koliko čovjek odstupi od istine toliko je loš koliko je odstupio zatim Iz hadisa zaključujemo da istinski sljedbenik Allahov poslanika usalam, je istinski bogobojazni vjernik koji i svojim ubjeđenjem i svojim dijelima dokazuje da iskreno slijedi Allahov poslanika, salatu, makar i ne bio iz njegovog porijekla. Kao što vam je dobro poznato da iz loze porijekla Allahov poslanika usalam, ima loših ljudi. Zatim, iz hadisa zaključujemo da ne smijemo odgovornosti povjeravati ljudima koji nisu dostojni te odgovornosti, kao što se spomnio primjer ovog čovjeka, da će njegovo stanje biti nesigurno, da neće dugo, dakle, opstati niti on, niti oni koji mu budu dali prisegu, Bej. Zatim. Iz hadisa zaključujemo da smutnje, dakle iz ovoga primjera, da smutnje, fitne, uglavnom postiču neuki ljudi, brzopleti ljudi, nerazumni ljudi, toga dakle zabranjuje se ljudima da se okupljaju oko njih, jer takvi ljudi u svakom času mogu dakle da podstaknu na fitno na smutnju. Zatim, ukoliko se ljudi budu i okupljali uz ovakve, nezn dakle neznanci ljudi koji nemaju znanja a vole da pričaju o Allahovoj vjeri koji su brzopleti grubi i slično budu se ljudi okupljali, okupljali oko njih neka znaju da se time smutnje neće riješiti završiti već naprotiv kao što vidimo iz hadisa jedna za drugom se javljale njihovo stanje nije se završilo nije poboljšalo već se javla dakle fitna duhema crna mračna fitna zatim opasnost vremena kada će ljudi osvanuti kao vjernici zanoćiti kao nevjernici odnosno kada će ljudi osvanuti i biti u da je krv čast imeta knjigou brata Sveta a zanočiti dakle sa ubeđenjem da je krv čast imeta njegovog brata dozvoljena pa, dobro gledajmo Alloho i robovi da ne doprinosimo svojim rukama dolasku ovakvog vremena zatim važnost razdvajanja i razlikovanja vjernika, odlice mjera i nevjernika, stoga kada god ovaj umet zapadne u neku fitno, zapadne u neko iskušenje, neku smutnju, dobro gledajmo gdje je naše srce. Dobro gledajmo gdje smo mi, na čioj smo strani. Dobro se čuvajmo da ne nađemo svoje srce na strani na odubil dahitala nifaka i e, nevjerstva. Zato obaveza na svima nama, dakle muslimanima, stalno, To je naša obaveza stalna, posebno dakle, u vremenima fitni iskušenja da jačamo svoju vezu sa našim gospodarom Allahom subhanahu wa ta'ala, da vjerujemo u ove hadise, da budemo objeđeni, da nismo obavješteni. Allaho poslanika alihi salaca nije izrekao ove hadise ni zbog čeg drugog nego da se da pripremo. Obavijestio nas je upozorio na svako zlo i nagovijestio nam je obejanio nam, dostavio nam svako dobro. Tu samo radi naše koristi Ni zbog čega drugog pa da se dakle pripremamo za takva iskušenja imanom i dobrim dijelima. Zatim, od smutnji koji će pogoditi ovaj ummet jeste i koji je pogodio ovaj umet koje pobadlavaju ummeti jeste te shebuh buhabil kufar. Po istovjećivanju sa nevjernicima i nevjernika u njihovim običajima. Allah, poslanik alihi salatu vesselam je rekao kako prenosi buhurere radijallahu taalan la taqumu as-saatu hatta ta'khud ummati bi'akhd al-qurun qablaha shibran bi shibrin wa ziran bi zira'in Neće nastupiti sudnji dan sve dok moj umet, moj narod ne počne slijediti narode, generacije koji su bili prije njih, pedalj po pedalj, lakat po lakat. Pa je neko upitao, fiqile, ja Rasulallah, ke Farisi ur Rum, ili to Allah uposlaniće da će slijediti Perzijance i Rimljane, pa je rekao, lema ni nasu illa ulaiq azar ima drugih ljudi osim njih tako je dakle u, u predanju Abu Hurere dok u predanju Abu Said al Hudrija da su upitali ashabi kulna ya rasulullah al yahudu van nasara allahu poslanici to će slijediti ždove i kršćane pa je rekao femen a koga drugog pa zbog velike potrebe brojnih pitanja častih neodmjerenih govora o ovoj temi je li neophodno je da se muslimani svimi podučimo osnovnim pitanjima iz ove oblasti kako bi naše riječi, naši postupci bili u skladu sa Allahim šarijatom. Zato ćemo večeras i najvjerovatniji sledeći puta ako uspijemo završiti možda i treće predavanje da govorimo o tešabuhu bilo kufar i drugi. Dakle, poistovićivanje sa drugim ljudima o zabrani toga. Dakle, naš govor o slijedjenju nevjedničkih običaja je dakle drugih čije nam je slijeđenje i poistovećivanje s njima zabranjeno, odvijaće se, dakle, govor o tome, odvijaće se kroz deset sljedećih tačaka. Zbog čega treba govoriti o ovoj temi? Značenje tešepbuha, poistovećivanja, slijeđenja, dakle, nevjernika i drugih, čije je slijeđenje zabranjeno. Zatim, pojedina pravila i smjernice, i te kako vrijedna pravila i smjernice, nadam se da ću pokušati što lakše da ih pojasnim, da bismo ih zapamtili. Dakle, pravila i smjernice koji su vezani za ovu temu Pojašnjenje mudrosti, zbog čega je Allah subhanahu wa ta'ala nam zabranio da se, dakle, poistovjećujemo sa nevjernicima. Zašto nam je zabranio to? Koja je mudrost u tome? Zatim, poglavlja, segmenti života u koje zalaze i dakle, u kojim, u kojim smo se poistovjetili sa nevjernicima i drugim, čije je, dakle, poistovjećivanje zabranjeno. Zatim, kategorije tih, dakle, čije nam je slijedjenje zabranjeno, poistovjećivanje s njima, dakle, ne misli se samo na nevjernike. Tako, ima fosak, razvratnici, imaju veliki grešnici, imaju novotari, imaju žene, za nije zabranjeno muškarcima da oponašaju žene i ženama da oponašaju muškarce. Dakle, pa će doći govor o svemu tome. Zatim, primjeri poistovećivanja sa nevjernicima u našem vremenu. Razlozi poistovećivanja i slijedjenja nevjernika, dakle i tih drugih čije slijedjenje je slijedjenje zabranjeno, pogubne posljedice slijedjenja svih tih, pogubne posljedice kako za pojedinca zajednicu društva, tako i za cijeli umet i svakako lijek za poistovićivanje i sleđenje nevjernika i njihovih običaja. Pa dakle, temajte kako, je, tekako, je bitno? Zbog čega treba govoriti o ovoj temi? Kao što je prethodio hadis Abu Hurairi radi Allahu Tealan i Abu Sayyid al-Hudrija radi Allahu Tealan da se poistovićivanje sa nevjernicima jedan od predznaka sudnjeg dana, kao što je prethodilo. Pa dakle, to je jedan od pokazatelja koji ukazuju na blizunu sudnjeg dana, a mi se moramo pripremati za sudnji dan. Dakle, zbog toga treba govoriti o ovoj temi, zatim vidimo u našem vremenu da je došlo, dakle, do razvoja tih komunikacija, da je došlo do miješanja ljudi, kao što kažu da je cijeli svijet, cijela zemlja postala poput jednog sela, dakle komunikacije su omogućene, brze komunikacije i slično, tako da dolazi do miješanja, prenosenja običaja, adeta i slično. Također poznato nam je da su nevjernici ti koji upravljaju uticajnim ovim informativnim djeloglasilima, naučnim i drugim centrima, putem kojih razrađuju, plasiraju svoje običaje, svoju kulturu, svoje ponašanje. Zatim kada se govori o tešebogu kao što malo prije spomenu, poistojićivanje i sleđanje ne misli se samo poistojićivanje i sleđanje vjernika, već dakle, svih ovih drugih, a ovi su mnogo brojni. Novotari, razvrotni ljudi, veliki grešnici, jeli takvih ljudih je mnogo, pa zbog toga dakle treba govoriti o ovome. Značenje tešebbuha, kada se kaže tešebub il kufar, poistovećivanje, dakle, nevjernika i ovih drugih, čije je slijedjenje zabranjeno. Dakle, pod tešebuhom, poistovećivanjem, misli se na el muhaaka, oponašanje. Kada se kaže poistovećivanje ili slijedjenje, misli se, dakle, na oponašanje. Kada oponašaš nekoga u njegovim riječima, njegovim postupcima, njegovom načinu, ne znam, hoda, oblačenju i slično, kaže se da ga slijediš. Kaže se da se poistovjetio s njim. U tome. To je dakle što se tiče tog arapskog dakle, značenja, značenja u arapskom mjezgu. Što se tiče terminološkog, šarijetskog značenja tešebuha, poistovjećivanja, ono je oponašanje onih, dakle, oponašanje onih za koje nam je naređeno da se suprostavljamo, da se aralskujemo od njih. Dakle, da govorimo o tešebuhu, po istovećivanju, sljeđenju misli se dakle na one kategorije ljudi za koje nam je naređeno da se razlikujemo od njih da se suprostavljamo dakle tim njihovim običajima dakle u ponašanje njih u njima svojstvenim radnjama u njima svojstvenim radnjama morate pratiti malo na početku gdje se ne uzima u obzir namjera dakle ono što je svojstveno njima ukoliko musliman počini ono što je svojstveno njima što je od njihovih posebnosti ne uzima se u namjera Nijet. Ne okrećujemo se prema njegovom nijetu. Kao što će doći primjer. Ta čovjek obuče njihovu odoru sa onim zuninarom, onim, jeli, užetom koji vežu na sredini, što je karakterično samo za njih, za nevjernike, ne okrećujemo se na nijet. Zbog čega je? Osim u izuzetnim, izuzetnim situacijama. Dakle, da muslima obuče, ono što je posebno nevjernička, dakle, odjeća, karakterično je samo za njih, Dakle, kažemo odma da se taj poisto vjetio s njima. Ne ulazimo, dakle, u njegovu namjeru, njegov nijet. Dakle, oponašanje e, nevjernika u tome što je svojstveno samo njima i oponašanje, dakle, činjenje onih radnji koje čini i nevjernici, čine i drugi ljudi i gdje se uzima u obzir nijet. Gdje se uzima u obzir nijet. Pa dakle, e, sada kada budemo govorili o pravilima, to ćete, dakle, bolje shvatiti. Dakle, pravila smjernice po pitanju da se buha poistovećivanje. Prvo pravilo. Sve pravilo. pravilo. Sve što je od posebnosti, svojstvenosti nevjednika. Svejedno radilo se o vjerskim ili običajnim stvarima, zabranjeno je sleđenje, zabranjeno je poistovećivanje je u tome općenito bez osvrtanja na namjeru. Ono što je posebno, mako pri sustan spomenu, dakle pravilo je ovo, sve što je od posebnosti je li nevjednika ono što je svojstveno samo njima, bez obzira da li se radilo od njihovih vjerskih nekakvih simbola, vjerskih ubjeđenja ili njihovih adjeta, običaja, ali je svojstveno samo njima, to je zabranjeno. Dakle, činjenje toga je zabranjeno. Ukoliko neko to počini, smatra se da se poisto vjetio s njima u tome. A to je, dakle, zabranjeno muslimanje. I tu se ne na namjeru, ne osvrćemo zbog čega je to urađeno. Pa dakle, ukoliko ovo naučimo, mnogobrojne, dakle, smutnje, j sumnja će odbajena. Primjer. Ovaj primjer koji sam malo prije spomenuo, koliko neko od muslimana obučetu u odoru, je li takav njegov postupak bila strogo zabranjen i ne interesuje nas njegov niyet, na interes. Naprotiv, ako bi nijet bio još takav, ako bi obukao tu odjeću i još bio da dakle, ta nijeta, namjere da to čini isljeđivanja nevjernika, onda je dakle taj grijeh još veći. Još opasniji. Je. I ovakav je propis, dakle, budući da je ta odjeća svojstvena njima, ovakav je propis da cijela zemlja, svi stanovnici zemlje u buku takvu odjeću koja je svojstvena nevjernicima. Dakle, ili od njihovih tih vjerskih obilježja. Ha. Da žena, da sve žene na Dunjalku obuku u Lančić, na odbila je tela i na njemu krst. Muslimanka to ne smije uraditi jer je to od njihovih vjerskih simbola. Čitav dunjav, čitava zemlja da to stavi, sebi oko vrata muslimanka, vjenica to ne smije uraditi. Ukoliko bi uradila, poisto vjetila bi se s njima. Bez obzira dakle, što se to proširilo među svim ljudima, jer je od njihovih vjerskih simbola. Od onoga što je dakle posebno vezano za njih. Isto tako dakle, ova odjeća koja je. Jer čovjek, kada vidi takvo, šta će pomisliti? Ne može pomisliti da je takav musliman. Kada vidi krst, na lančiću, ne može pomisliti da je muslima. Odmah, dakle, prvo što pada u oči, jeli, što zapaža jeste i što zaključuje jeste da je takva osoba nemuslima. Međutim, ukoliko postupci koji nisu od vjeri običaja, koji nisu posebni, dakle, njima, pa se proširi među ljudima, dakle, nisu posebnosti nevjednika više nisu, dakle, posebno vezani za njih, prošire se svi drugi ljudi jeli koriste tu oblače i slično, tada, dakle, nema smetnje da to muslimani čini. Pa se na ovo nadovezuje drugo pravilo. Drugo pravilo, svi običaji koji prestaju biti svojstveni nevjednicima, njihovo činjenje neće se ubrajati u taj to šebuh, Možete si piviti, dakle, jelo na stolu. Prvi koji su jeli na stolu, jer su bili nevjernici, nemuslimani. Međutim, dok je ovaj postupak se proširio, i svi ljudi, ili većina ljudi, velika većina ljudi jede na stolu. Tako, dakle, da ovo nije više svojstveno nemuslimanima, već dakle, svi čine, tako da musliman nema smetnje, dakle, da ih, da čini, da jede, dakle, sa stola. Također, oblačenje hlače pantalona, prije, dakle, nije bilo običaj, jeli, košulje, kape, francuzice, ha? Kad vidimo čovjeka ulicom hoda obu kao francusku kapu, možemo pomisliti da je čovjek nevjernik. Naši pomosti jer takom pomislimo da je čovjek vjernik. Dakle nije više to svojstvo na odjeća ako je nekada i bila, ako je sako, ako je prsluk, ako je kapu, tako su hlače nekada bile. Jeli prisutne samo kod ne nemuslimana, nevjernika, više nisu. Stoga dakle ne možemo, jeli reći da je to tešet buh koliko neko ovuče sako, jeli osim džehele, neznalice koji kažu, jeli napadaju pojedine daje koje ovlače sako, jeli, napadaju sam imbjera na hudbama, jeli kako se poistujećuju sa nevjernicima. Ako nije, ako, ne znam, treba ispitati da li je kravata nešto od njihovih simbola. Ako nioc simbola, onda nema smetnje. Ako je od simbola, onda onda ni niori. Molim. u tom Ja se s pomnim pravila, pravila je inače sve discipline, sve onaj nauke imaju pravila. Kad naučiš pravila, onda sve ide lako. Ja sad govorim pravila, ako hoće da zalazi detaljnije da kaže ovo je ovako, ovo je dozvoljno, ovo nije dozvoljno, ovo se smatra tešepuhom, ovo se ne smatra, neka dođe i neka Ili ispita. Dakle, ako se utvrdi da je kravata nešto od njihovih vjerskim simbola, da je svezan za nešto time, taj, dakle, neka i kaže tako. Treće pravilo, ono što nije zabranjeno samo po sebi, u svojoj osnovi, dakle, prva dva pravila su bila ono što je svojstveno nevjernicima bez obzira da li bilo od običaja ili vjerskih ili na kakvi simboli ubeđenja je da cijeli dunjam ko praktikuje muslimani to ne smiju praktikovati ukoliko budu praktikovali pošto vjer sa nevjern. Ono što nije svojstveno drugo drugopravu, ono što nije svojstveno, dakle samo nevjernicima i proširi se među ljudima, nema dakle smetnje da to čine i muslimani, ne smatra se teše bohom. Ono što nije treće pravilo, ono što nije zabranjeno samo po sebi Dakle, u svojoj osnovi, već je zabravanjeno ukoliko se bude činilo zbog mogućih posljedica. Primjer će pojasti. Dakle, nije zabravanjeno samo po sebi, već je zabravanjeno zbog mogućih posljedica ako se bude činilo, ako se ispostavio da neće doći do tih posljedica, već naprotiv da postoji u tome korist, nema smetnje da čine muslimani. Iako, dakle, to čine nevjernici. Ha, jeste shvatili. Dakle, ono što samo po sebi nije zabravanjeno Nije došlo u šerijatu da je samo po sebi zabranilo. Već ukoliko se bude praktikovalo, može dovesti do neželjenih posljedica. Ovog ili onog. Čine to nevjernici. Ukoliko budu radli muslimani, pa vide u tome da je korist, ne smatra se više tešep poistovićivanje sa nevjernicom. I nije zabranilo. Poput ukrašavanja džamija, to rade isto nevjernici sa svojim bogomoljama. I došla je zabrana zbog toga, između ostalog. Međutim, ako se već sagradi takva džamija, iako na pojedinim mjestima, pojedinim situacijama, tako lijepo, ne znam, izgrađena džamija i ukrašena, bude sebe primanje islama pojedinih nevjednika. Da dođu ljudi, zapane se, ne znam, zapane se tom arhitekturom, i to bude razlog da prihvate islam, tada dakle ne smatra se poistovićiva i ne smatra se tešebuhom i nije dakle dozvoljno uklanjati. Kao što se desilo za vrijeme Omera ibn Abdelaziza u džamiji u Damasku, kada se dakle izgradila džamije oko džamije, zidovi, stubovi, ukrasili se, Omer ibn Abdelaziza, rahimahullahu teala, htio da to poruši. Pa je u tom momentu kada se on sa arhitektom li, s kim već je od muslimana raspravljao, tražio da se to sruši, došao je jedan ili više nevjernika i bili su zapanjeni, dakle, tom izradom džami. Pa Omer radijel Allaho tj. kada je video, Rahim Allaho tj. Omer ibn kada je to video, je li da su nemuslimani zapaljeni time i da ih to može dovesti do primanja islamo, ostavio dakle, nije rušio te stubove. Drugi primjer, zatvaranje oči u namazu. Klanjanje zatvrnih očijev je pokuđeno, zabranjuje se, dakle. To musliman ne smije raditi jer to rade židovi prilikom svojih molitvi. Pa se iz tog razloga zabranjuju muslimanima, dakle da u svojim namazima sklapaju oče. Međutim, ukoliko čovjek bude klanjao na otvorenom, ispred njega budu ljudi prolazili, ili ispred njega budu nekakve slike, nekakve ispisi pa mu to odvraćalo koncentraciju namazu ne bude skrušen zbog toga, nema smetnje. To čovjek sklopi oči, u tome je korist, i tada se ne smatra tešebbuhom i nije zabranjeno. Da, jedno da bi bio skrušen ili? Da bi bio skrušen. Ako to doista pomaže, nema smetnje. Ako pomaže. iako u tome ne treba ustrajavati. Dakle. Treći primjer. Rekli smo oblačenje onoj odjeće koja je svojstvena nevjernicima, onog zonara, jel, onog konopca i slično, da je to svojstveno njima, da je to, dakle, zabranjeno, međutim, u pojedinim situacijama dozvoljeno, možda čak preporučeno i ne smatra se tešak buhom, poistovićivanjem s njima. Poput da čovjek živi u njihovoj sredini, opasnoj sredini za njega, ne može se isceliti, Prijetimo opasnost. Ako bi obukao takvu odjeću, ne bi ga mogli prepoznati između ostalih njihovih. Dakle, musliman da obuče takvu odjeću da bi spasio se dok ne dođe feradž, dok ne dođe izlaz, da može odputovati i seliti se i slično. Nema smetnje, dakle, da tada obuče, dakle, u ovakvoj situaciji. Također, ukoliko, ne znam, muslimanima su potrebne određene vijesti od nevjednika u toku ratovanja, pa čovjek da obuče takvu odjeću, da ode da pokupi informacije, tada se to ne smatra tešabbuhom i nije zagranjeno. Jel? Kao što kaže Ibn Taymih, Rahimahullah, teala ta u svom vridnom djeloviku, dao se i rati ili mu si takli. Dakle, ovo je ukoliko postoji korist. Dakle, ono što nije samo po sebi zabranjeno, već postoji moguća šteta, Ako se ispostavi da postoji korist u tome, dakle, onda nema smetja da se radi i ne smatra se teše bohom. Ako se ispostavi da nema u tome nikakve koristi, onda, dakle, ne smije se to činiti, naproti, ako se čimlo to, onda bi bio šveći grijeh. Poput, gradnje, mesečida na kaborovima. Nema u tome nikakve koristi. Jeli? To ne smije se jeli, činiti opuć je li dobrovoljnih namaza koji ne imaju povoda, ne imaju razloga sebeba u zabranjenim vremenima. Nema nik, Zašto su došla na zabranjena vremena? Zašto? Zato što u tim vremenima klanjaju nevjernici, obožavici nevjernici eli svoje božanstva. Onim zabranjenim vremenima. Okoliko čovjek bi obavljao onako od sebe dobrovoljni namaz u tim vremenima, u tome nema nikakve koristi. Zabranjeno, dakle, tada ne smije se to raditi. Četvrto pravilo I smaca se dakle težan Boha. Četvrto pravilo, razlikovanje od nevjernika biva ili u osnovi samog dijela, ili u njegovom načinu izvedbe, ili u njegovom propisu. Moramo se razlikovati. Ili u samom dijelu, u osnovi dijela. Ili, ako je nariđeno dijelo i njima i nama, onda moramo se razlikovati od njih u načinu izvedbe tog dijela, tog ibadeta, ili Ako se ne možemo razlikovati ni u tom načinu izvedbe, onda u propisu. Mora postojati razlika između propisa našeg i njihova. Pa, a, primjer. Razlikujemo se, prvi, prvi dakle, primjer, u osnovi dijela. Razlikujemo se od njih u oblježavanju nove godine. Muslimanima nije propisano oblježavanje nove godine ni njihove, ni svoje. U osnovi, dakle, to je nama zabranjeno. Nije dozvojno. Drugi primjer. Propisano je ha, i nama i njima. Pa se moramo razlikovati u načinu izvedbe tog i ibadeta. Propisano je i židovima, a i nama da postimo dan ašure. Ile tako? I židovi postaje dan ašure i mi postimo dan ašure. Stoga moramo se razlikovati od njih u postu toga dan pa ima dakle razlika koju šalati nijans sa strane da postimo dan prije jer je Allah poslanika alihi salatu sam rekao sledeće godine ako Bog da mi ćemo postiti deveti dan pa se razlikujemo njih oni postije samo deseti dan i također razlika što oni ne sehure Allah poslanika alihi salatu sam je rekao razlika između našeg posta i njihovog posta je ekletu sehur dakle ta hrana taj sehur pred zoru. Oni to, pa dakle, mi, ukoliko budemo se hurli, mi se razlikujemo u načinu, dakle, tog ibadeta, izvedbe tog ibadeta. Propisan je njima i nama. Ha. Propisan ibadet i njima i nama i obavlja se na isti način. I oni i mi obavljamo na isti način taj ibadet mora da poštije razlika, moramo se razlikovati od njih u propisu tog ibadeta. Ha. Pa primjer za to je ustajanje prilikom prolaska dženazije. Kada dženaza prolazi, preporučuje se muslimanu da ustane. Jeli? I također, to čini židovi. Tako Kitabi čini, kada prolazi njihova sahrana i od njih se traži da ustane. Dakle, propisano jednima i drugima. Kako? Ne možemo sad do pola ustati. Ustajemo, kako se ustaje? Dakle, na načini izvodimo to, taj propis. Ustajemo, potpuno se dižemo, jeliko? pa mora se realsko, dakle, a mora postojiti realska u propisu toga, pa je nama mustahad poželjno, preporučeno, lijepo, da musliman ustane kada prolazi iđe nazad dok je njima bilo vajib obaveza. Njima je dakle obaveza, njima je propisano da je obaveza kada provuđuje njihova ili sahrana da ustanu. To je bilo četvrto pravilo, tako? Pjeto pravilo. U svem u čemu se musliman poistovjećuje sa nevjernicima, dakle i drugima s kojima je poistovjećivanje zabranjeno, ne smije se pomagati u tome. Drugi ga sa strane muslimani ne smije pomagati. On, ako slijedi nevjernik, poistovjećuje se s njim u njegovim vjerskim simbolima, vjerskim objeđenjima, njihovim adetima, dakle ono što se smatra tešebuhom, poistovjećivanjem, niko od drugih muslimana, mako im bio, ne smio ga pomagati u tome jeri je Allah subhanahu wa taala rekao: "Vetaaawunu 'alal ismi wal udwan." Ipot se na dobročinstvo i bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati na grihu i neprijateljstvu, mržnji. Ha. Pa ako bi neko od muslimana, ja je teško reći ako bi, jer to haman muslimani sve činje, htio da ubije za i novu godinu. Onaj trgovac, ne znam, tamo slastičarnici. Ako zna da dakle, on kupuje to za Novu godinu, ne smije mu prodati. Ako je musliman, drži se vjere, ne smije mu dakle, prodati sve ono ime bi on upriličio tu Novu godinu. Ako bi, ne znam, žena htjela da ode krojačici, da sašije neku posebnu haljinu za 8. mart ili za ili Novu godinu, ta krojačica muslimanka ili prodavac musliman, Zna dakle da tu haljino kupuje od toga ne smije dakle potpomaći u tome. Ne smije da proda. Niti da saši. K Mogul sa nevijernicom tome pripomaći. Naznam, naprijed uđe neko dem doktore propiše zlini da ne dolazim za novu bar. I šta će sada? Nevijernici, da traže nevijernici od Moslimana. Ne, ni to se ne smije. <laughs> šta će? Propisi, nama i njima isti <laughs> Šesto pravilo. Naređeno nam je da se razlikujemo od nevjernika Naređeno nam je da se razlikujemo od nevjernika samo zbog toga što oni činiju dakle, dotično djelo naređeno nam je da ne, mi ne činimo to djelo ili što pored toga u tom razlikovanju od njih postoji korist, šerijaska korist za nas dakle ne samo razlikovanje veći šarijetska korist. je dijelo u kojima nam je zabrajno dakle, da ih činimo jer su ona e, dakle čine i samo nevijednici. Ako bismo ih mi slijedili, poistovjetili bi se s njima, nema nikakve koristi šarijetske u, u tome za nas. I posto je dijelo kojima se također, ako ih ostavimo, razlikujemo od nevijednika i također u tome postoji korist za nas. A dakle, jedno i drugo se traži od nas. Ne smijemo to činiti. Pa na primjeru, Musliman kojao stari. I brada mu sjedi. Sjede. Vidi. Preporučuje se da ofarbate bradu, je l da obojite bradu, da je okniete u bradu svakom bojom izuzev crne boje. Jer to čini nevjernic. Postoji li kakva korist u tome za nas šarijetska? Nema li A dakle ovdje nam se zabranjuje da bojimo, da farbamo dakle, u crno zbog toga što to čini samo nevjerci, da se razlikamo od njih. Druga vrsta, ha, postoji u, u tom činu razlikovanje sa nevjercijima, također i korist, šerijetska korist, došla je šerijetom, a to je puštanje brade, skraćivanje brkova. Zar nije došlo u jasnim lismima da je to od prirodnosti vjeri? Protisano nam zato što to vjera traži, što je od uređenosti, što je od fitri. I također što je u tome razlikovanje sa međusijama i mušircima. Pa ukoliko bi muširici i međusije, poznat su o ono hadis, da ne spomnim, da oko brade, je, jeli da su jedne prilike došli međusije, Allahom, poslaniku, ali hi se li samom, međusije su puštale velike brkoja, brijale bradu, pa ih upitao ko mi je to naredio. Pa su oni rekli, ovo nam je naredio, na uzbil lahi tjela, kaže naš gospodar. On se obožavali, dakle druga Pa je Allah u poslanika se za i rekao ovo je meni naredio moj gospodar. Allah djelala djelala. Zatim brojni hadici u kojima se spominje jeli, u naredbi puštajte brade, brite brkove. Zatim jeli svi vjerovijesnici jeli, nosili su brade. Pa, ako vi mušrici ima džusije skratili brkove, a pustili brade, hoćemo li mi obrijat brade da se razgojimo od njih? Ne većemo, zato što pustiš, jer je tka koristila. Pa znalo se često desit za vrijeme rata, jeli poslije rata, odmah poslije rata da su nam govorili, jeli muslimani, da smo isti ko četnici. Puštaju brade, pa hoćemo mi sad da ne budemo isti da se razikom od njih brjati brade. Nećemo, šarijatom je to propisano. Kao što obavijestio me jedan daja da ovi koji malo nas ne vole, svakako nas kat, kategorišu, svrstavaju tvrde, jeli da smo morđije i tako, pojedini kaže, mi vrijemo brade da se ne poistovjećujemo s vama. Jara, bez seba, da znaju, da imaju makar malo znanja, jeli? ne bi to tako govorili, tako razli. <kuh> Također, ukoliko bi moškarac u kući, zbog hladnoće, hladno u kući, ne znam, hladno, odje, hladno u kući, obukao ženski ogrtač, abaju, džilbaba ili dokođe u hamam okupatlo da ode u hamam okupatlo obukao ženske papuče posebne ženske papuče ili žena ispod haljine ispod hidžaba džilbaba ili suknje da obuče hlače ili da obuče hlače svom čovjeku u kući ne na polju da li to ulazi pod ovu zabran je li de Abbas radi Allahu ta'ala kaže da je Allaho poslanika alihissalocan prokleo muškarce koji se poistovićivaju sa ženama i žene koje se poistovićivaju sa muškarcima, ne bi. Zašto? Zato što prije svega ne izvode na onakao način, na kakav izvode, jel i drugi ispol izvodi, jel i žena oblači ispod suknje, ispod hajljne i oblači, ne znam, svome čovjeku, za rasku, dakle, od drugih žena, dok, dakle, vidimo da ovdje postoji korist, u smo spomenuli, čovjek koji se ogrne, jel da bi mu bilo toplije i slično. Mudrosti zbog kojih je uzvišeni Allah zabranio da se slede nevjernici i drugi, dakle, da se poisto s njima. To nećemo kovog da kasnije, puto će daje potiško je. hada u Stokfru, ali u Furu.